<laughs> tim, tim. Alšo Ne, ne, ne, sam pričekat da na nam predsjednicu udrubio uđenje. Veći svima i dobrodošli na još jedan Polka View, dakle počinje me nova sezona takozvanih strukturiranih razgovora u organizaciji Udruge za razvoj građanskih i političke kulture koji u biti su kreira, sadrže su kreira i samo publika, pa evo na samom početku vas pozivam da se aktivno i uključite u sam današnji razgovor. A, današnji gost je profesor a, povijesti 20. stoljeća sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Trtojakovina. Profesor je dobrodošli i još jednom hvala ljepa što ste se odazvali našom Molim, no, hvala pa Ja, ja bih samo prije nego što počnemo sa samim razgovorom predstavio, kratko pročito ovu znanstvenu biti biografiju samog profesora, tako da a, imamo jedan mali uvod. Naime, dakle, profesor, kao što sam rekao, je redoviti profesor, Uh, svjetski povijest 20. stoljeća Filozofskog fakulteta trenutačno je voditelj poslije diplomskog studija diplomacije Zagrebačkog sveučilišta i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, višegodišnji gost predavač na sveučilištu u Belonije, predavao je na Sveučilištu u Splitu kao i više doktorskih programa na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti. Napisuje knjige, socijalizam na američke pšenici, američki komunistički saviznik, Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene američke države, 45. i 55., treća strana hladnog rata Trenucika, i trenuci Katarze, prijelimi e, događaji 20. stoljeća. Također je u knjigu Hrvatskog proljeća 40. godina poslije. E, profesor Jakovine je također autor niz člana, kao vanjskoj politici, titove i Jugoslavije, Hrvatskoj Jugoslavijske povijesti 20. stoljeća. Knjige su mu nagrađivane državnim nagradima, 2004. i 2014. dobitnike nagrade Kiklop 2013. i nagrade društva učelišnjih nastavnika i drugih e, znakljaka. A, što se tiče dakle, teme današnjeg razgovora, ja nekako sam zamislio dakle, da se pozabavimo aktualnim svjetskom političkim pitanjima, pogotovo zato što a, su jučer bili izbori u Njemačkoj a onda dakle, možemo krenuti i na ove domaće teme, prvenstveno ove povijesne koje redovito o, tište našu političku zbilju. I ovoga, ako bude vremena, naravno, o, mislim sam da se doktaknemo i pošto 2017. obljetnica oktobarske revolucije, pa da pričamo i utjecaje same oktobarske revolucije na današnje događaje. Pa evo za sam početak, profesore, o, dakle, vičer su bili izbori u Njemačkoj, AFD je dobio vrlo značajnih 13%, a kažu da je to uh, od 45. prvi puta, dakle da je jedna stranka koja je nacionalistički više nastrojena od uh, cdu angel Angele Merker, je ušla u parlament. Kako vi komentirate jučerašnje izbore i u kojem smjeru će to po vama voditi europsku i njemačku politiku? Ja bih rekao, ja mislim da sam danas komentirao, meni se čini da je ovo zvono za uzbunu, ali da još nije riječ o tako dramatičnoj promjeni koja znači da smo prešli nekakvo uobičajeno ponašanje, dakle u Njemačkoj se jučer ipak nije dogodilo ono što se u Francuskoj moglo dogoditi da je došla Lepenova, i što mi se čini da bi se, iako se to sve manje kod nas govori, što bi se moglo dogoditi ako u Italiji izbori koji će biti na godinu završe sa jednom vrlo problematičnom koalicijom ili snažnim strankama pokretom pet zvijezda i Berlusconijem, odnosno Legom Nord, koje će se, koji se očekuje da bi mogla imati velike uspjeh na izborima, što bi Italiju moglo tako destabilizirati da bi možda mogli odlučiti izlaziti iz uh, eura i m, mogu doći do tih stvari dakle to je taj proces i ti negativni jedan trend u europskoj politici mislim da nije gotov ali ne čini mi se da se jučer uh, dogodila takva dramatična uh, promjena uh, kao što kao što smo je mogli očekivati u nekim drugim zemljama. U isto vrijeme Činjenica jest da je konzervativna partija Angela Merkel dobila otprilike onoliko manje glasova na ovim izborima koliko je na prošlima imala, dakle ti su glasovi vjerojatno odmigrirali prema ekstremno desnim strankama. I vidjeli smo da se Njemačka dijeli ponovo, ako gledate kako je, kako je bilo glasanje u Berlinu, onda možete vidjeti da je istočni Berlin ili nekadašnji istočni Berlin glasao potpuno drugačije od nekadašnjeg zapadnog Berlina. Osim središnje zone u samom srcu grada koji je glasao jedini za zelene, ali on obuhvaća danas distrikte koje su nekada pripadali jednom i drugom dijelu nekad podijeljenog grada. I to je jedan od fenomena koje već dugo vremena pratimo na tim izborima, da se zapravo njemačke birači, ovisno o tome da li su bili na istoku ili na zapadu dijele, Međutim, znate, ako bih ja mogao govoriti kao povjesničar, onda to i ne bi bilo isto tako dramatično ili neobjašnjivo ili se ne bi moralo objašnjavati jedino sa uh, razvojem povjesnim od 1945. ili 1949. godine, ako hoćete nadalje, zbog toga što je Istok Njemačke uh, bio drugačiji uh, kao istok Europe ili ono što se zvalo ili što danas zovemo srednjom istočnom Europom bio drugčiji od zapada. Jeli, Njemačka, obuhvač, Njemačka je ogromna zemlja, obuhvaća različita područja od krajnjeg zapada kao što je Zarbriken i, i, i Zarland i, i te dijelovi uz Francusku pa da onoga što je bilo tako duboko na istok da je dijelilo mnoge karakteristike istoka. Dakle, Njemačka... Njemačka je ponovo pokazala neke od tih starih trendova i ono što, što pokazuje da zapravo nakon 26 godina, 7 godina tranzicije vi zapravo još uvijek niste mogli da nismo pokrpali razlike između pojedinih dijelova Njemačke bez obzira na sve milijarde koje su bile uložene. Njemačka je... Izabrala, dakle, ostaće Angela Merkel, međutim, neće moći vladati sama, nego će imati različitu koaliciju. Kako će to biti vlada, to ćemo uh, vidjeti. E, problem je, naravno, da su sve tri velike stranke dobile povijesno niske uh, rezultate. Sve tri najveće njemačke stranke, u Bavarskoj, uh, konzervativna stranka Njezina uh, i socijaldemokratska uh, partija i to zapravo može biti ozbiljnan signal uh, za evropske procese. S druge strane i neću onda više dužit na tome. Strahovi koji postoje od imigracije postoje u različitim zemljama, oni nisu samo antiislamski nego su generalno povezani sa dolaskom drugačijih i slično. Mi na Europskom kontinentu Nećemo taj problem zatvoriti, tako da ćemo ili izglasati e, ekstremno desne stranke, ili ako odete u Mađarsku, tako da izrazite žicu na granici. Sa žicom, niti sa izborom krajnjih desnih stranaka, taj, to nećete smanjiti natalitet u e, subsaharskoj Africi, u sjevernoj Africi, e, nećete smiriti stanje na Bliskom Istoku i nećete zaustaviti pokrete stanovništva iz srednje Azije ili iz Pakistana i Afganistana. To će se nastaviti bez obzira. Ono što bi mislim bilo dobro da mi razmišljamo o tome kako će sutra svijet izgledati i na koji način ćemo se mi pripremiti za one koji će na europski kontinent doći i bit će bolje za sve nas ako to učinimo. Italijani to na određeni način ravali. Angela Merkel je to s jedne strane vidjela. Angela Merkel je pustila na svoje područje milijun Sirijaca, međutim od milijun Sirijaca koji su ušli u Grčku i koji su tamo bili anketirani, 86% njih su imali srednju školu ili više. I ti su otišli u Njemačku. Ona je poukla najbolje od onoga što ste mogli naći u Siriji i time učinila dvije stvari. S jedne strane je vodila politiku koju ona smatrala da je humana i tako dalje. E, I s druge strane, prevenirala je da Njemačka postane druga po veličini stano, stanovništva e, evropska zemlja. Britanci su stizali, to se sada neće dogoditi jer je došlo jako puno mladih ljudi i jako puno radnosposobnog e, stanovništva koje Njemačka privreda smatra da će, da će im e, trebati. To su bili razlozi Njemačkoga, Njemačke politike prema izbjeglicama. S druge strane, kreirali se strahove kod jednog stanovništva djela stanovništva i to je tih 13% koji su glasali za alternative FJR-Deutsche. Samo mala digresica, mislim da sam danas čitao intervju sa predsjednicom afd koji inače je lezbika i živi dakle sa svojom suprugom koja je također migrantica i kad su je pitali zbog toga ona je rekla da mi nismo protiv migranata ali mi smo protiv nisko obrazovanih migranata koji će dolaziti. To upravo dolazi u suprotnosti s ovim što ste sada rekli. Ali... Ne, ne, to je jep, ta ma... mislim, oni su izabrani, ali Njemačka jest primila upravo one koji su bili najobrazovaniji od sirijskog stanovništva. Da, e, recite, s obzirom i na politiku Donalda Trumpa, koji je od... izjavio da prepušta biti Europu same sebi, e, kako će se sada Njemačka postaviti s obzirom aktualnu situaciju i da li po vama Evropska unija ima neku perspektivnu budućnost, da li se ona može razviti na nekoj osnovi slabe francuske i jake njemačke ili u kojem smjeru vi smatrate da će to ići? Dakle, buduća Europa dvije ili tri brzina ili kakva god, vro, kako god ju posložili, dok je ovakva konstelacija će biti Europa u kojoj će Njemačka privreda dominirati. E, dobra, dijelom dobra volja i mislim europsko, evropska ideja jest suradnja i zbog toga bliska koalicija Macron, e, Merkel ili Francuska-Njemačka e, osiguravaju onu Europu ja mislim u kojoj se svi, a naročito male zemlje, a naročito male zemlje koje nemaju privredu mogu osjećati sigurnije jer eh, takav tip Europe garantira čini mi se veći dijalog, eh, raspravu eh, i sl. Eh, Njemačka je silno zainteresirana za europski projekt zbog toga što on osigurava eh, ili daje dovoljno široki okvir za njemačku privredu još ne politiku jer Njemačka još nema takvu politiku koja je, koja prati ili koja je na razini njezinog gospodarstva, ali Njemačka je od drugog svjetskog rata vodila takav tip politike, oni od političkog patuljka, e, od političkog e, Ultra su izrasli u političkog patuljka za vrijeme predsjednika vlade Branta, koji je htio spojiti sa svojom most politik eh, njemačko gospodarsko čudo i veliku ekonomsku moć i učiniti ih političkim faktorom, to, je, to se dovoljilo tek 70. Eh, godina, a onda smo imali nakon završetka hladnog rata da je Njemačka počela prvi puta izlaziti van, pa su onda imali... Prvu vojnu misiju kod nas u Splitu, još je bila samo uh, humanitarna i bolnicom, pa su onda odlazili uh, dalje, intervenirali u, negdje u Africi ili, ili uh, u Afganistanu. Dakle, Njemačka tek postaje uh, politički onoliko moćna, uh, kakva bi mogla biti s obzirom na svoju stvarnu snagu. Uh, u tom smislu, ja mislim da je suradnja sa Briselom, ako hoćete, koji će onako biti dominiran od, od Njemačke, mislim da je korisna i mislim da je ta ideja dobra za, za sve. Uh, ovo što se dogodilo u Sjedinjenim državama da američki predsjednik amerikanci su stvorili ovakvu, ovakav tip ed, i Evrope i bez obzira što je evropljani uh, govorili o svojim početcima i zajedničkim promišljanjem budućnosti ovo je bio američki projekt uh, i da pače, ja sam to mislim negdje pronašao taj citat mi se čini dosta zgodnim kad je Henry Kissinger došao kod predsjednika Trumpa uh, pardon, kod predsjednika Trumana Kissinger živi 94 godina već, vrlo je aktivan i bistar i sve to skupa u redu i kako danas asistira ponekad Trumpu, ovoga tako je imao prilike razgovarati i sa Trumanom kad je pitao Trumana što je po njegovom mišljenju najveće američko dostignuće, on je rekao uspjeli smo pobijediti naše neprijatelje, a onda smo ih iza toga odmah podigli da se oporave, da, se, da izrastu, da, da postanu moćni i bogati. To je samo mogla učiniti Amerika. Sa Trumpom smo doživjeli prvi puta da Amerikanci odustaju od onoga što je bila, što su mislim po mom mišljenju bili dobri rezultati njihove politike. To tako dakle klini, oni nisu nazadovali ne i, samo to, i, ne samo da Amerikanci su imali koristi od toga, osim toga stvorili su institucije koje su o kojima možete imati i vrlo kritičko mišljenje i o NATO-u i ili možda čak i u Europskoj uniji, ali mislim da je s obzirom na različite druge putove kojima smo mogli uh, ići, da su to bili uspješni uh, ili dijelom uspješni projekti koji su sačuvali uh, mir i, i tako dalje. Trump je od toga odustao ili je najavio da će odustati, on do duše ne ispunjava sve ono što je obećao na način na koji je to u predizbornoj kampanji zvučalo i s te strane mi se čini da je, da je, ovo, mislim, da je to sve skupa jako loše za, za Europu, za našu suradnju na to je došao Brexit onda su došli različiti drugi lomovi koji, su se, koji se nisu materializirali ali su pokazali problem u nizozemskoj, u Francuskoj ovo što u Italiji još nije gotovo Evropa je povukla, a to je povezano s izbjeglicama, neke vrlo nejasne poteze. Znate, prije pet godina ste imali jednog pukovnika koji se zvao Gaddafi koji je čuvao stanje u Libiji. E, onda pet godina niste imali ništa, a danas e, se možda ne priča dovoljno glasno, ali danas postoji suradnja sa određenim elementima na libijskom prostoru koji rade isti onaj posao ili nastoje raditi isti onaj posao kojeg je radio Gadafi da europske obrambene snage ili naročito Talijani ne bi imali problema sa ogromnim brojem izbjeglica koji ovako i, ovako i onako pristižu. I to je sve skupa, e, to je sve skupa loša situacija za zapad, a što se tiče istoka, na istoku imate uh, stanje koje je teško razumljivo, rekao bih, u Mađarskoj i ne posebno uh, razumljivo u, uh, u, u Poljskoj uh, i mislim da u tom smislu to su loše poruke ili loša faza sada koja je trenutno za zapadni svijet, uh, uh, ako uh, hoćete i mislim da u ovako razlomljenoj Europi sa takvim različitim idejama teško ćemo naći zajednički odgovor za ono što se u svijetu događa. Ja ću po, ponovo podvući. Mi, mi, mi nećemo moći zaustaviti promjene koje se događaju. I te promjene i, pro, i dolasci novog stanovništva i tako dalje su stalna stvar i oni se neće moći zaustaviti. Za 20 godina mi ćemo ovdje tražiti da neki ljudi dođu zbog toga što više nećete imati uh, one koji će se brinuti za naše ostarjalo stanovništvo, koji neće moći, uh, dakle, mora, morate popuniti uh, prazni prostor, to talijani rade na svom jugu. I ponovo ću reći ono što sam rekao, mislim da je bolje da o tome razmišljamo i da probamo naći načina kako da, se, uh, da, se na, da naučimo ljude integrirati, nego da se pravimo da će nas to zaopičati. Da rećete, sa Donaldom Trumpom, pa i ostalim, dakle, i Brexitom i svim tim uh, izborima u velikim europskim zemljama, pojavila se svojevrsnim revizionizam. Dakle, preispituju se tekovine antifašizma, preispituje se pa pojavile se kod nas, kako komentirate tu pojavu i koji su po vama razlozi za tako nešto? Uh... Ako mi pitate za Sjedinjene države, što se dogodilo? Da, da, da, da, da, dakle, sa boja. Trumpom smo zapravo ušli u jednu fazu mm -hmm. uh, ih fake news ili alternativnih uh, istina i tako dalje, što je i konačno dogodilo se neko, nešto što doista malo tko je predpostavljao. Uh, uh, Znate, na nekoliko, uh, nekoliko puta su uh, procjene znan, znanstvenika bile... E, dramatično krive e, jedna od poznatih stvari je e, s kojom se nijedan znanstvenik iz društvenih i humanističkih znanosti ne može osobito hvaliti da su e, brojni kremljolozi i stručnjaci za Sjedinjene države i Sovjetski savez nisu zamišljali da će doći do kolapsa Sovjetskog saveza na način na koji je to došlo i mnoge je iznenadio kraj hladnog rata na način na koji se zbija. E, isto tako za Trumpa je malo tko mislio da će Trump biti e, izabran e, i nijedna prava velika anketa to nije predviđala i zbog toga je nas, nas, nastupilo jedno stanje koje je e, iznenađujuće i u koji, koje zapravo imate e, Ovakvu situaciju u Bijeloj kući koja je nejasna ili, ili, ili nova ili drugačija, nezabilježena do ovog trenutka. Ja mislim da to nije dobro što se zagodilo za Sjedinjene države. Bez obzira koliko američke institucije se pokažu perzistentne, koliko američki političari budu pronalazili odgovore na na jedno atipično uh, stanje u bijeloj uh, kući. Ja mislim da je veliki problem sa Trumpom da Trump ne razumije uh, svijet. Ja mislim da uh, ne možete, uh, ne možete i reći da će vaš uh, uh, muž vaše kćer, kćeri koji ima 30 godina koji je porijeklom Židova, ali toga ne kvalificira za eks, da bude ekspert za Bliski istok, da će on razješiti stanje na Bliskom istoku. Mislim, to je nakon 70 godina e, ili 80 godina što se to nije e, pomaklo sa mjesta praktički. Mislim, to je ono što, što si zamisli da se to e, može e, događati, međutim, Imamo takvu s situaciju. S druge strane imate e, namjerno slabljenje različitih institucija. Sjedinje američke države e, nikada nisu imali ovakav podkapacitirani state department u kojem nema e, diplomata na mjestima na koje bi tre trebali e, sjediti, gdje su mnogi profesionalci izašli iz sustava i to je loše stanje s druge strane postoji opasnost da se Amerika izvuče i ovo što je bila poruka što ste spomenuli za Evropu, da se izvuče iz nekih dobrih projekata koje su imali jedan od njih ove godine se slavi je okrugla obljetnica Fulbright programa to je bio način na koji su Amerikanci Preparirali ljude koji su tamo dolazili, širili znanje, mislim, otvarali se. E, to je značilo mnogo za mnoge ljude e, s ove ili s one strane željezne zavise, To je bio program u kojem je Amerika mogla pokazati i svoju nesebičnost i, i pokazati da imaju novce i mislim koristiti svima. I sebi su koristili, da se razumijemo. Mislim. Ali znate već, neko vrijeme Sjedinja američke države je sasvim otvoreno. Govore u svakoj zemlji gdje jesu, njihovi cultural officers, im je cilj povući najbolje u USA države, a one koji su second best uh, preparirati, odnosno naučiti ili dati im najbolje vađa i vratiti u zemlju uh, porijekle. Ali, I to, uh, to, dobro, to su radili i prije, ali možda je ovako kad vam to kažu malo izgleda... Uh, izla malo neobičnije. Dakle, to je nekakav put i mislim da na taj put bi trebala svaka zemlja svaka zemlja bi trebala računati ili, dakle, znati zapravo da mora računati na svoje kapacitete. Ja ću se sad vratiti na ovo što ste mi postavili. Ako imate zemlju koja danas se ne može javiti na međunarodni natječaj za istraživanje plina u Jadranskom podmorju, što mi ne možemo, ali smo 60. godina činili, da onda znači da smo izgubili znanje, izgubili smo inženjere, izgubili smo kompaniju koja to može napraviti. Mislim da je to loše, mislim da bi trebalo probati te stvari vratiti i računati na taj gubitak znanja i, i uopće, mislim, udar kojega, koj, koji se dogodio. U isto vrijeme, ako tako gledate na svijet, da će svijet ići naprijed i da su neke druge stvari važnije, Onda ovo što mi imamo sa ulaskom u prošlost i raspravama o prošlosti, od ovoga što ste danas mogli vidjeti u Istri pa je to bio jedan od zadnjih današnji samo primjer onoga što se 25 godina kod nas događa, ja naprosto ne vjerujem i ne vidim na koji način nas ta rasprava, na bilo koji način može učiniti harmoničnim, sretnim, kako možete doći do pravo rijeka i sl. Uh, jučer je gradonačelnik Zagreba Ponovo ponovio da uh, je uh, Ivo Lola Ribar Kako kaže, neki kaže ubijen od Njemaca Neki kaže ubijen od Četnika Mislim, nikad nitko nije rekao da je Ivo Lola Ribar Ubijen od Četnika Ivo Lola Ribar nije ubijen od Četnika jer Četnici nisu imali avijaciju Ubijeni od Njemaca To je poznati slučaj uh, Vladimir Velebit je o tome pričao i slično, ali njegov brat je četnika uh, Jurica i to se dogodilo istih u, u nekoliko dana, dva dana se do, do, dogodilo starom ribaru nisu ni rekli da je Jurica poginuo ovaj uh, na tako te informacije imate u javnom prostoru one su, one su sugerirane i vi stalno to vrtite uh, uh, krive informacije onda ću ja skratiti samo ovaj odgovor i reći, ja mislim da vam sva rasprava u prošlosti kod nas uopće nema cilj doći do nikakvog istine i rješenja, nego je dakle, to stvar samo dakle, ispraznih borbi ili, pred, ili političke rasprave pre, prebacujete na, na, na povijesni teren u kojem ne možete pronaći pravornik njega ne možete pronaći ni na koji način. To se ne događa. Dakle, reinterpretacija prošlosti je dobra, ali nije dobra negacija ili povijesni revizionizam. A mi, mislim, imamo sve to zbrčkano u, u istoj kaši i u slabom društvu i sa slabom profesijom. Ja mislim da imate ovaj kaos koji, koji je posvemašan. S obzirom, dakle, da se događa iz država, s obzirom da se dogodio Brexit, da se stvari s EU izgledaju baš preperspektivno. Dakle, mi se bavimo 41. i 45. šta vi mislite ovoga, kako bi se Hrvatska trebala pozicionirati u tim novim konstelacijama moći? Da li su ovakve inicijative, tri umora, imali ikakve smisla ili ne? Kao što ja mislim da svaka mala zemlja mora imati vaničku politiku i da mislim da e, nijedna zemlja, ni mala ili veća, da, e, dakle, da mora imati mišljenje o različitim važnim e, stvarima. Mislim da je to normalno. E, n, n, niti Jugoslavija nije bila velika zemlja, e, bile su drugčije okolnosti, ali danas na svijetu ima 80 zemalja ili preko 80 zemalja koji su članice uh, Ujedinjenih nacija sa manje od 5 milijuna stanovnika. Sve te zemlje moraju imati svoje mjesto na svijetu ili trebali bi razmišljati o svijetu i sl. I, uh, i pazite, i druge zemlje nas tako tretiraju. Dakle, Japan koji je u Zagrebu prisutan, kada svoje diplomate šalje Uh, u ministarstvo vanjskih poslova da bi objasnili Japansku poziciju o kineskoj politici kojom Kina želi nasilno proširiti svoju, uh, svoje teritorijalno more što uh, mimo uh, uh, ovih klasičnog uh, ili međunarodno priznatoga prostora što svi odbijaju uh, i slično ta pozicija ili japanska pozicija se ovdje treba izložiti jer će sutra dan u nacijama gdje kinezi to guraju uh, i Hrvatska treba imati svoj stav i zbog toga mi se čini da nema niti tako važnih, dalekih, ili neva, dakle niti daleka pitanja nisu nevažna jer će nas sutra na neki način s, uh, pitati o nečemu i, ili bismo mi morali imati sud o nečemu ili u najmanju ruku morali bismo poznavati što se događa u svijetu u kojem mi živimo. Uh, Timotis Snyder poznati američki povjesničar koji je pisao o Bloodlands ovom području između Sovjetskog saveza, Poljske koje je najviše stradalo u vrijeme drugog svjetskog rata je prije par godina sam bio na jednom skupu gdje on govorio možete biti ekspert za židove Bjelorusije, snad svakoga ali nećete još uvijek razumijeti što se njima dogodilo 1942. godine ili nakon 1941. godine. Dakle, morate poznavati širi okvir. Hrvatska je u međunarodnoj zajednici mora imati mišljenje i o različitim e, zbivanjima u drugim dijelovima e, svijeta. Inicijativa Tri Mora, e, koja je e, danas američka ideja, ali je zapravo stari poljski e, plan, je ukoliko će razvijati infrastrukturu na tom području, ja bih rekao, dobro, kao svaka svaki razvoj infrastrukture. Razvoj tri mora kao nekakve zone gdje će zemlje biti između a, a, velike i gospodarski nadmoćne Njemačke i opasne Rusije, pogotovo ovakve Rusije sa Putinom, ja mislim da je to, da, da se to ne događa zbog toga što a, Orban i Poljaci ne misle isto o Rusiji. Slovaci i Česi ne misle isto o Rusima kao što misle Poljaci. Svi ovi troje misle puno bolje o Rusima, a Mađari misle <gled> jako dobro o Rusima. E, drugo, ako ćemo mi, mi smo govorili da ćemo u Hrvatskoj da će to biti vezano za e, plinski terminal i tako dalje, ja mislim da bi to bilo dobro kad bismo ga izgradili, ali nisam siguran da mi možemo to izgraditi bez da pitamo Inu, a Ina pita Mol, a Mol pita Ruse, i čini mi se da mi to nećemo moći na taj način e, raspresti, kao što INU to nećemo moć kupiti, tako da to ovaj. E, zbog toga ja mislim da inicijativa tri mora e, papirna ta inicijativa, kakva je bila između dva e, rata. Ja mislim da to ne treba potpuno odbaciti, ali mislim da treba biti vrlo oprezan e, sa očekivanjima. Ja mislim da ima još jedna druga stvar. E, ako je e, to Orientacija koju Hrvatska e, preuzima, ja mislim da bismo mi morali nešto učiniti da razumijemo e, taj dio Europe. Ja mislim da mi ništa na tom ne radimo i to vam je ono što sam vam spomenuo sa e, tim ra, raspravom o, o prošlosti, ali zapravo bez ikakve ideje da bi se išta i želje da se išta ra, rasplete, mislim da je to otprilike i sa e, tim našim izdvajanjem u srednju Europu, a napuštanjem regije i tako dalje. to se ne radi na taj način da onda osam puta odete u Bosnu i Hercegovinu u pola godine, a ne znamo što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. A u isto vrijeme, zamislite si, pretpostavljam svi od vas, koliko bi vas iz prve moglo nabrojati s koje je premijer Slovačke, recimo. A, ili možda a, Češke a? a to bi trebali biti a, zone u kojima mi a, s kojima bismo mi trebali a, surađivati. To, ja mislim da se to na taj način ne radi. To se mora onda radi da formirate nekakve institute da raspravljate o tome i ja mislim da mi tu raspravu nema. Prije nego što pređemo na ovaj drugi blok i možda nekak pitanje iz publike. Hvala. što revolucije, to, svarjik, to, svarjik, smrti. Da, danas pa u kontekst i možda što bismo mogli njegov politici da. e, što se tiče oktobra, e, ja mislim da o, u hrvatskoj je bio jedan okrugli stol na festivalu povijesti koji je bio u Zagrebu, došla je jedna, jedna kolegica sa rusistike, piše knjigu i e, mislim o kulturnim vezama tako nešto. I bila je bio jedan Ukrajinac e, s nama, ja to vodio i mi ćemo imati e, na ocjeku, e, izaći će, fraktura će izati jednu knjigu do kraja godine. E, to je vrlo važan događaj, mislim. Ono što je, mislim, možete nešto potpuno sve mrzit što je povezano s tim, ali to je ono, to je kao drugi svjetski rat, pa ćete reći da ćemo ignorirati drugi svjetski rat, to je silno važan događaj. Taj događaj je definirao 20. stoljeće ovoga. E, e, mislim da bi da, da, mi, da gledate kako se meni čini da povijesna znanost bi morala raditi, povijesna znanost bi morala Uh, pojest na danos treba objašnjavati za danas one važne povijesne događaje. To je važan povijesni događaj. Mi smo 25 godina o njemu ništa nismo govorili, a prije toga smo imali historiografiju koja je bila u onom, u hladnoratovskom kompleksu, obilježena, ideologizirana, ili je pisana sa jedne, sa jedne, iz jedne perspektive. Danas je sasvim sigurno sazrelo vrijeme da pogledate to s različnih strana. Međutim, mi nemamo nikakvu raspravu o tome. Mi nemamo nikakve skupove o tome. Mi nemamo knjige koje su se o tome pojavile, pa čak niti sa druge, sa liberalne ili sa, sa one koji će reći da je Lenin bio, ne znam, njemački špijun koji je namjerno poslan u, u, u, u Republikansku tada već Rusiju i tako dalje. Mi nemate taj tip rasprava i to pokazuje koliko smo mi za, za, za, za zavarenim vlakom je li, do Švedske i onda od Švedske do, do Finske i natrag do, do Petrograda. Znat, mi nemamo taj tip rasprava pa onda tako nemate niti o Supilu ja sam pisao ovaj, kada kad je došao objet 2014 bio je jedan skup u Zagrebu koji je, kojeg su organizirali strana kulturna predstavništva i doveli su svaki svoje zemlje vrhunske povjesničare Frano Supilo je opisan od britanskog ministra vanjskih poslova kao, kako su rekli, čovjek ne može, to je poznati opis, ali čovjek ne može, a da se ne divi njegovoj sr srčanosti, njegovom uh, načinu na koji objašnjava uh, argumente vlastite zemlje ili nacije koju, koju zastupa, iako mu je fran, francuski jezik barbarski, iako e, engleski ne govori jako dobro ili slično, međutim, e, da je slučajno rođen u Engleskoj, on bi sigurno mogao poznati engleski ministar, odnosno britanski ministar vanjskih e, poslova. E, supilo je razgovarao i sa ruskim ministrom vanjskih poslova i slično. E, supilo je 1995. ili 2006. izgubio svoj spomenik u Caftatu koji je bačen u more, Dakle, nakon prestanka okupacije Caftata, on je bačen u more, onda su ga izvukli iz mora, stavili, onda je 2006 neke godine vraćen, ne na isto mjesto, ali je vraćen zbog toga što su, i to je sve, dakle, nemate odsupila Supila drugih spomenika niti obilježja Supilo je tamo bio tada tumačen kao zagovornik... Jugoslavije, a to je onda značilo da je bio anti Hrvat i time smo zatvorili ovaj, e, cijelu raspravu o Supilu e, koji je umro 1917. godine. Ovaj, e, Supilo je političar koji se svaki dan pojavi, e, njegova slika svaki dan se pojavi u u, u, na, novi, na kioscima, je, jer novi list ga ima uh, siluetu na, na svakom broju novoga lista koje ga je on uh, osnovao, ali uh, puno više od toga i riječani su ga nekako prisvojili, ali puno više od toga vi zapravo o supilu, uh, supilu nemate, niti smo, mi, niti smo mi njega objašnjavali, niti on pretvoren u nekakvu, bilo kakvu uh, figuru. Uh, pa ja nisam znao da je današnji dan njegova godišnica, ali je, eh, on, eh, on bi mogao biti jedna zanimljiva figura eh, po mnogo čemu i kroz koju bi se naročito, s obzirom na 100 godina od rata, moglo objasniti što se gledalo 1918. godine. Reći ću vam ja gdje će se objasni, objašnjavati o tome. Uh, svak ko će putovat u New York na godinu, u muzeju moderne umjetnosti, će imati izložbu 100 godina Jugoslavenske umjetnosti. Uh, I pišu naši povjesničari, umjetnosti su, već su napisali tekstove o, o tome. Uh, vidjet ćemo da li će se kod nas i što dogoditi o tome. Samo prije nešto, gospodine, da, pitanje, evo samo, samo kratka digresija, samo da kažem, gaže, spomenuli ste sr srčanost kod frana upila njegova borba za svoju domovinu i rekli ste da bi u Britaniji završio kao ministar vanjskih poslova, kod nas je nažalost završio u bolnici, tako da vidjeti kako to funkcionira, pa da se zbog. Kako bi izbrošio hm? u, u Englesku je završio. U Englesku je završio Ja slabije čujem, pa ja se ispričavam, budim djena. Jer li se nešto pita pitan? Sločit ćemo se da je istina samo jedna. Prava istina. I kroz povijest, mogu je iskljivljavati kako god su žele, pogotovo sada, ali istina je uvijek samo jedna. No, međutim, ne bi o tome. Ja bih vas, vratio bih se na prvi, prvi vaš razgovor o Njemačkoj, odnosno o Njemačka, Francuska, pa i kod nas. Jačanje desni se, slabljenje nekakve liberalne sredine i ljevice. Uzrok tome i razlog tome je mi možete nešto reći to u svijetu ja mislim u svome znanju mislim da je to u svijetu gotovo kao trend sada desnica i gdje... Pa danas je trend, da, danas je trend e, naprosto populističkih e, populizma poslova od, e, od Filipina gdje imate e, poli, predsjednika koji Mislim predsjednika koji sam pred kamerom kaže da je kao gradonačelnik hodao po gradu i ubijao ovoga kriminalce i da bi onda time poslao poruku drugima da kažu evo koja ja mogu, onda možete i vi to napraviti do drugih zemalja koje su i puno etabliranije i koje su, mislim koje nisu imale demokratske deficite bilo kakve gledajte, zašto se to sve skupa događa? Događa se u trenucima kad kada se događa u trenucima krize, međutim ako bi se događalo u trenucima krize, onda ne biste mogli objasniti zbog čega se to dogodilo u Njemačkoj sada. Dakle, Njemačka nema problema s gospodarstvom, Njemačka nema manji gospodarski rast, nema ni Izrael mali gospodarski rast, pa ima ovoga užasno, užasno desne stranke na vlasti, prema kojima Bibi Netanyahu izgleda kao liberal e, e, u odnosu na ono što čini e, njegovu koaliciju. Zate, i kroz to ćete teško moći e, zamišljati da će doći do nekakvog e, rješenja. Imate to u drugim zemljama i, i nažalost sada imate u Sjedinjeni američkim državama gdje Trump doduše nije čovjek možda koji imao jake uh, političke stavove. Trump je mijenjao svoje afinitete i, i Trump je bio jedno i drugo uh, i slično i Trump konačno sam nije vjerovao u vlastitu pobjedu. Uh, kad smo kod toga koje pogodio da će Trump pobjediti. Trump je, Trump, osim njih, da, Trump je e, rekao svojoj supruzi to jutro da joj mora reći da, nažalost, se pripremi jer da navečer će doći loši rezultati, mislim. E, e, s jedne strane imate nekakve strahove. Imate strahove od... E, ovo što smo malo govorili o, o, o izbjeglicama. imate krive odluke u pojedinim o, partijama međutim e, zašto se to sve skupa događa i kako to može nama donijeti kako to može biti bolje svima ja ne znam iskreno e, vam reći ja mislim da nam neće biti e, od takvog populizma bolje ja mislim da e, to neće dovesti do sretnije budućnosti. Gledajte, Mađari, ja sam bio, prekjučer sam se vratio iz Italije, gdje, gdje sam bio na ovom studiju, što je ovdje kolega govorio u Bolonji, gdje ja već godinama radim i to je jedan međunarodni konzorci. Ja sam pitao mađarske profesore i prošle godine i ove godine, ali mađarski kolege ne žele ili se pravi da ništa ne znaju, ili ne žele odgovarati. Uh, kao prije 30 godina mislim. a uh, jedan je rekao znate ljudi žele sigurnost ljudi žele sigurnost to je ono što žele uh, ja sam mu rekao pa dobro onda možda niste trebali ni micati Janoša Kadara ako ste do sigurnosti ali isti argument bio i u Njemačkoj kad je Hitler dolazio na vlast sigurnost vam je bila jedan, jedan od, od uh, uh, elemenata, dakle to od uh, odgovornost da, sloboda je malo isto tako zahtjeva određeno učenje i određeni uh, trud ovoga. i pogotovo ako morate malo misliti uh, i sami, sami preuzimati odgovorno za, za neke poteze. Uh, da, ali ja sad ja ne, ne volim vam baš govoriti o tim perspektivama budućnosti zbog toga što ja nisam optimist veliki po prirodi, onda to uvijek sve ispadne uh, ovoj, uh, dosta uh, možda tmurnije nego što bi trebalo biti. Um, možete to krenuti drugačije. Evo, um, izbori su um, u Francuskoj se dogodilo dobro, ja mislim da u Njemačkoj se nije dogodila katastrofa, ako se nastavi suradnja uh, i ako se um, i neke stvari u Engleskoj budu odvijale ko što se, možda izgleda da će se odvijati, ja mislim da ta europska ideja osigurava određeni uh, Naj, najbolju, najbolju sredinu ili najbolju koju trenutno imamo. Razumijete, u velikom svijetu s, s takvim problemima, ja mislim da male nacije teško će moći same uh, se i oduprijeti i sna, same naći određene odgovore. Pogotovo male nacije koje su ostale bez određenih uh, resursa. Mi, mi u mnogim stvarima vrlo malo značimo i to je... Uh, i zbog toga mi se čini da tako nekakva ideja ako ćemo mi biti aktivni građani te Europe mislim da to može biti još najbolje moguće, ne mislim gledajte. Naravno da je grozno da nam prodaju e, lošiju kvalitetu zapadnih proizvoda za višu cijenu. E, mislim pa to je katastrofalno. Ali e, Ukupno, mislim, ako ste za stolom, mislim da to još uvijek može biti bolje nego sve druge moguće alternative, eh, odnosno druga alternativa ili treća eh, mogućnost nekakva. Evo, kodim pravi cer. Samo sam vas njela zupuniti kada razgovarite, to je eh, muzeum modene umjetnosti, sam bio tamo i već sad je zapravo tamo jedan posao Petrove Gore, spomenika, i vrlo velik je to poslato. Kompletno skice filmovi, možda više nego bilo što je drugo. I dore igleda na drugom gadu u jednu ploču, jednu ploču, a ovo ploče da se ne deli će. Dakle, zastupnicima neki neče. I sad bi nekada mi ugljivamo kao što svi idu. Ja. Pa sam ja bio baš nekako u podmižlju da spomenu. Pa to je strašno. strašnji. mi to radimo, oni stavimo na sve strašnje. To je, po njihovom ja, pritelju, taj rad Bojena Bakića je brh mislita stvar, ne bi bio tamo. A mislim, da je Bolji je Bakić bio u Kamenskoj. To je bolji spomenik bio još. A tog nema baš ništa. Ali je bar tu Evo ne. ne. Možda da doležite? Imam vas htio pitat, kaj mislite o ovome? Dakle, is Kaj se događa? 178, 179. 178, 179. Kaj se događa in, in Iran? Dobro. Šta se događa sa hostages? dan, dobar dan, ja sam... Ja sam mene i, I dobar dan, dobar dan. Kad uubi na izborima zbog koji? izbjeglica koji su malo, da budu, da, malo su prestari da budu izbjeglica iz jajca ja, ne, ne. i odmah jezdogađa. U isto to vrijeme nekako, ovi svatke otekaju ovaj, jebate, pa mi smo se zajepali, zabrali smo trivok. Dobar dan, dobar dan, dobže, dobže ja sam patroš pa iz Polske. I mi ćemo se biti, ajmo ovako. Dakle, ja mislim da srž ovog svega danas ga jezdogađa je u bitki se svetogodnog 70. Osma, deveta, kada je u Vatikanu pobjedio na izboru za bavu kardinal. u Iranu se vratio iz Pariza, kao što se vratio u zapečeđinu vlakom ovaj, u Rusiju, ovaj, Lenin, i sad jedan podobivate Iran pod Fomininom. U jednom trenutku dolazi ta jedna retraducionalizacija I, i, i zapravo šta znam, mislim, mislim da se to nekako... Da, to je važan, 79. je vrlo važan. 79. godine je vrlo važan događaj jer je, os, dakle, sa padom Šaha je došlo do pobjede Islamske revolucije, a Islamska revolucija je e, nešto što danas gledamo u mnogim zemljama Bliskog Istoka. Na, e, u, u muslimanskom svijetu postoje Tri, tri ili tri pol konstante. Jedna je Turska, jedna je Iran, Egipat. Te tri su stalno bile negdje. Pa, možda i Jemen u određenom svijetu, ali Jemen je nevažan uh, ili je malo važan, ali mogu doći do toga. Ove tri su važne. Od toga je Iran jedan od imperije, kao što je i Turska bila imperija. Uh, Iran je danas e, dijelom zahvaljujući e, akciji protiv Sadama Husseina e, dominantan osim u Iranu dominantan je u Iraku A su bili savjeznici, Amerikanci i Irak protiv Irana e, e, Dakle, Amerikanci i Iran su bili saveznici dok je Šah bio na vlasti. Kad je Šah pao onda su svi ili mnogi postali saveznici Iraka jer e, je e, islamski mule na vlasti i tako dalje izazvalo reakciju i svi su naročito suniti podržavali Sadamov eh, režim i Sjedinje američke države su obnovile diplomatske odnose, Jugoslavija je svi su pomagali eh, Sadamovu stranu, Saudijska Arabija je pomagala jer su bili u velikom strahu od Irana. Danas nemate više eh, u, Iranu, u Iraku eh, vlast nego imate šitsku vlast Dakle, Iran je do prije deset godina bio izolirana jedna zemlja, danas dominira Irakom, pomogao je pomo pobjediti, predsjednik Asad je pobjedio u, u, u Siriji, e, to više neće biti ista Sirija i to više neće izgledati ni izdaleka kako je bilo, ali e, dominantna grupa će biti e, Asadova grupa, i imaju uh, obučene uh, Hezbolahove uh, borce koji su zahvaljujući ratom ratom u Siriji postali puno ozbiljnija vojna snaga nego što su bili prije rata u Siriji i plus oni će dominirati stanjem u ili puno više dominirati stanjem u Libanu. Dakle imate od sredozemnog mora ne prekinuti niz gdje je Iran dominantan i Iran je prisutan u uh, Jemenu sa ovim uh, hutima koji su tamo dominantna grupacija. U isto vrijeme u Sauguskoj Arabiji se dogodila uh, promjena sada, pro, pro, prošli prije nekoliko tjedana kada je uh, kralj napustio pravilo koje je postojalo u toj zemlji koja nije konstanta jer se ta zemlja zove po Vladaru u Saudu pa se onda zove Saudijska Arabija jeli? da, da prijestol ne ide bratu nego da je prešlo na njegovog sina. To je izazvalo probleme kod prethodnoga princa čiji je otac umro i dao prijestolje svome bratu, a ovaj je napustio taj red. On je šef garde ovoga u, u Saudijskoj Arabiji od, od prethodnoga kralja Sin, a, međutim, ono što je problem, problem je da, pro, mislim, nije problem, ali što se događa sa Saudijskom Marijom, da je princ, prije stola u Saudijskoj Arabiji, koji izgleda vrlo prezentabilno, ako ga se možete e, domisliti, je izgubio bitku u Jemenu, izgubio je e, ili gubi bitku e, sa, sa Katarom, to je loša stvar, zaoštrio je ponovo odnose sa uh, Irakom, uh, koji god uh, Iranom, koji god dio njegovog posla gledate, on je napravi, on, on se nije dokazao. I to, je, to izaziva velike turbulencije unutar Saudijske kraljevske kuće, što može biti ogromni problem za su, sunitski uh, svijet i uopće za uh, islamski svijet uh, sutra ili kad kralj e, eventualno umre i kad stvarno dođe do prenošenja prestolja na njegovog sina. E, to je sve bilo donekle, to donekle imalo začetka u što ste rekli, 79. godine. Da. Samo ću vam reći jednu epizodu, za, sa, samo malo, za ove ta oce, da vam kažem jednu epizodu. E, dakle, a, amerikanci su ostali, smanjili su ambasadu, ali ostalo ih je nekih 60 do trenutka dok... E, e, Učenici, studenti nisu prevalili i prodrli u ambasadu. Amerikanci su puno toga o njima saznavali od jugoslavenskog ambasadora, Dizdarević, jednog od braća Dizdarević koji je bio u Iranu i koji je to javljao, Lorenz Eagleberger, američki slavni e, diplomat je ovdje zahvaljivao na informacijama koje je dobivao preko nas, pre, iz Beograda. A, a u isto vrijeme je e, kad su provr, provarili ambasadu, nisu odmah otišli u američki kulturni centar. I tu je gospođa koja je radila u američkom kulturnom centru nazvala Ameriku i ostala s njima na liniji. I bila je na liniji tri dana dok se ovi nisu sjetili da imaju američku e, dependansu u centru grada osim ambasade. I ok, nju su uzeli kao i ostale, stavili su ih među taoce, međutim tražili su da se plati račun telefonski, koji je po onim cijenama bio enorman i naravno da su amerikanci to odbili ovaj, i to vam je bio jedan od ozbiljnih diplomatskih razgovora između njih, ko će pokriti taj račun ovaj, telefonski. Leći, dakle, i imamo 80. godina Iliš Kuljenski rat, i imamo u isto vrijeme upad, to je to, je, to je zove sovjetski vijek u Afganistanu, i sve se nekak smiri, 89. op, bljuz, padne berlini, ovaj berlinski zid, pljas su frulu, u jedan put svi smo happy, super, sad možemo ići lijepo i u, u već, i u vihen, i u Berlin, bez da se bojimo, možemo svi kupiti Fajter Huber, ono bla. Ono, I jedan put, dobar dan, dobar dan jeste vi, Hrvati, jesmo, puf, evo vaša kuća, puf, ode sve u vražnostrinu, i jedan put, tu kod da samo odeš tu, ja sam išao tamo, evo i tamo hodaju onako obučeniji, razumiješ ti već? Ali nije se smirilo, u tih 10 ja godina ja, se, na u tih deset... Jel' ja, bu ja, ja to, ako ovi dođe u alzadnijskih rabnih, obizdniju, jel' ja bu to kod nas tu počelo gledajte, sve ovo što smo govorili vam govorim da, da je to sve povezano, mislim, dakle svi ovih, svi, sve te izbjegličke krize i tako dalje su povezane sa nestabilnošću koja je na tom, i na tom i na drugim područjima, ali to, to ne možete prevenirati, tako da ćete reći, sad ćemo mi izgraditi zid ili prokopati kanal na Bajakovu. Evo može smatra Možemo reći da znatan broj žitelja diljen svijeta je nepismen u poznavanju prošlosti, a sad time i sadašnjosti. Kako vi gledate na osobne uzroke toga, kakav je utjecaj medija i možda još važnije kako stanje u obrazovu? Mm. Uh, ovaj ja sam danas imao studenta koji je bio dakle koji je pao prošle godine ove godine je došao sutra je zadnja šansa da, došao je danas pa sam ga vratio zbog toga što između ostaloga nije znao što se dogodilo 1948. ja pitam mislim, ja pitam hladni rat ja imam mm -hmm. pol 50 godina koje ispitujem i onda od, od toga ne znate mislim, ali sam imao prošli tjedan ovoga studenta koji je imao koji sam postavio generalno pitanje uh, ja sam postavio pitanje o Ostpolitik, ali zapravo je bilo pitanje Njemačka nakon 45. godine uh, znate mislim ja pitam mislim, to su studenti povijesti ja pitam hladni rat dakle Njemačka baš nije neko sitno pitanje ne, ne bi se rekao, pitanje danas i Kinu pa nije išlo ali ok ovaj uh, uh, uh, Zašto se to događa? Ja t... kakvo je stanje u obrazovanju? E, Lajte to da povijest je učiteljica života, to zaboravite. To, to nije nikad, nikad niko ništa ne nauči i uopće... Po, povijest se reinterpretira, svaka generacija više iznova uh, i, i svaka generacija nešto uočava u, u prošlosti. Vrlo jednostavno vi ste uh, europske integracije dugo vremena su nisu bile nekakva osobita tema, danas je to vrlo često eli, kad je krenulo, kakvi su bile, kak su bila razmišljanja ovdje, što se izvještavalo i slično. E, Okrivate otkrivate ono što je, što je, što nekad nije bilo, a onda je postalo e, e, vrlo važno i postalo je bitno sa rastom ekološke svijesti su se razvila čitava područje el, pa onda govore ka, kakav je utisak poplava mislim zašto kakva je bila klima i slično neke stvari prije 50 godina nismo radili danas se jako uh, radi uh, ja bih rekao nešto drugo što se tiče obrazovanja ja mislim da ako nećete napraviti modernu školu školu u kojoj ćete ljude učiti misliti gledajte, u svijetu u svijetu koje, ja to znam reći studentima, koji su kod mene, ja sam pred kraj obično. Dakle, studenti koji će raditi 40 godina kad mene završe još jednu godinu. Dakle, to će biti, koje, dodajte, 2060. godine. Taj svijet će izgledati puno drugačiji. Oni neće, nije point u tome da oni zapamte što se dogodilo 79. godine, nego da znaju razmišljati. Ako neće znat razmišljati, onda e, neće biti spremni za u ovom svijetu ili će raditi takav tip posla koji, a, koji ćete moći uvesti neke druge ljude ili će moći doći jeftinija radna snaga od, od e, negdje. E, takvu školu bismo trebali pokušati stvarati. E, ako nećete stvoriti takvu školu, onda nećete imati bogato društvo. I ne, jer ti ljudi neće moći naprosto uočavati probleme na način na koji bi to čini mi se bilo, bilo normalno e sad, da li se to kod nas događa ja mislim da se ne događa mislim da smo zakasnili ili kasnimo jako puno i mislim mi kad bismo napravili reformu da će ona još uvijek imati ogromnih problema kad uđe u razrede Una zbornice, kad uđe među džarke ali mislim da moramo krenuti. Ako nećemo krenuti, mislim da će nam biti još teže. I svake godine da ćemo imati sve veće za ostaviti. Ja mislim da smo mi izgubili jako puno vremena. I mislim da je u jednom dijelu to vrijeme ne nadoknadilo. Mislim da su nas mnogi drugi preskočili. I mislim da smo mi neke startne pozicije imali puno bolje. Ali... To ne mijenjate, naravno, niti samo na fakultetskoj razini, nego to mora biti kompletna, kompletna vertikala. Ja ću vam dati jednom... Od kućnog odgoja. Kako? Od Od prije nego netko dođe u vrtić, da. Ako smijem reći nakon 43 godine u prosvjeti, a onda i mojih bivših učenika, teško meni, teško njima, E, ovo što se mladu generaciju umjerava da treba znati misli definitivno je točno, ali oni čuju samo da trebaju misliti, a ne čuju da moraju znati šta je bilo 48. Mislita <laughs> je isto trebalo da, da, da. početi malo ozbiljno raditi na tome da se mišljenje bazira na faktima, apsolutno, na iskustvu, a izdržala sam 43 ano. godine ja i ja niti ovi mene, kome lakše nekada, kome drugo sa svim mogućim reformama pa evo, usluđujem se pri... ne, ne, je to istina ono što vidim da, da. sa oba četiri imam mm. još i naoča, sti... ne, to, to vam je istina da studenti ili uopće džaci, bih rekao kad kada kad, i kad se oslobode da su spremni razmišljati, ali uh, morate, pogotovo ako imate uh, nekakvu raspravu o određenim stvarima, dakle nije sve samo slobodno slobodne ideje koje, koje teku, nego raspravljamo... najmanju stranku sa 13% ili imate svoje mišljenje? Dobro, možete imati vrlo čemu. Da, e, gledajte, ja mislim da, ovako, da, naravno da možete imati mišljenje o mnogo čemu, ali ja mislim da bi bilo doista e, krivo ako bismo mi sada raspravljali da li je Karlovac na četiri rijeke na ili da li Karlovac ima staru jezgru uh, iz 16. stoljeća. Ako ćemo mi o tome raspravljati, a ja mislim da u našem društvu se često vodi takav tip rasprava, ja mislim da o tome oproste ne možete imati svoje mišljenje. Dakle, da ne možete imati mišljenje da li nam sunce daje toplinu. A mislim da mi to uh, često imamo. Uh, ili da imamo takav tip rasprava uh, uh, u društvu. I to je dijelom posljedica isto obrazovanja koje je... Uh, Znate, uh, ja sam bio u Americi na drugoj godini faksa. I... Pa meni se čim da sam ja znao više, ako ne možete dobro znat koliko znaju ljudi oko vas, jer u Americi je sve bilo pismeno, ako kod nas je bilo tad još sve usmeno, i ja sam sjedio u, u ovom... U učionici nisam znao tko je, tko je kraj mene dobar, a tko nije dobar jer, jer je sve to strogo bilo tajno i, i tako dalje, ali možete vidjeti koliko ko raspravlja ali i kako raspravlja. E, međutim, e, oni, e, meni je bilo uvijek puno, puno više mi je trebalo dok bi se ja pokrenuo za nešto i to vam je europska stvar, to je kontinentalna stvar. Amerikanci su znali vrlo malo o mnogim stvarima, za, za Hrvatsku nisu imali pojma tada. Moj cimer u sobi nije nikad čuo za Hrvatsku pijek. Kro, Krošija. Krošija Toni Kukoć, eventualno to je bilo Michael Jordan vrijeme, im bilo puno postera. To je, ovaj, ali je njegovo, njegovo učenje i način na koji su postavljali pitanja bilo takvo da je on vrlo brzo penetrirao do Srbža. To je stvar škole od predvrtića i odgoja, i škole osnovne i srednje škole. Ja sam o tome vodio razgovor prije, ako se sjećate, kad je objavljeno da je američka ambasadorica da odlazi iz zemlje. Tu noć sam ja razgovarao s njezinim mužem, koji je isto, ambasador, koji je isto diplomat i koji predaje u američkoj diplomatskoj akademiji. I ovo pričali smo o ovome. I on je meni rekao, znate, ja radim sa e, policajcima u Kolumbiji, u Kolumbiji e, koji se bore protiv e, dro, trgovaca droge tako I imam užasne probleme da ih naučim što pisati u izvještaj. Oni bi u izvješću napisali ime, koliko je pištolja e, pronađeno, koliko kila, nečega kaže to me ne zanima, nas bi zanimalo da li su neke nove metode otkrivanja, da li su e, primijetili drugčiji način e, šverca i, i sl. I to vam je ta razlika. Što, što je bitno? Kako napravite, kako hierarhizirate znanje, kako u povijesnoj struciji hierarhizirate izvore? Imate mnoge povjesničare koje nemaju uopće hierarhiju izvora sve im je isto, isto im je da li smo mi da li nešto čuo na cesti netko pa zapisao ili je nešto ovoga snimljeno i verificirano. E, što men dovodi do jednog primjera koji je dosta smiješan možda bih vam to mogao ispričat ali ovoga, dakle to jest problem i to je problem našeg obrazovanja ne samo hrvatskog, kontinentalnog mi smo, mi smo drugačije evropsko bilo obrazovanje ali u Hrvatskoj se događaju danas ozbiljna zaostajanja i ona se neće dakle ne piše nam se dobro ako to nećemo promijeniti jer sutra dan će ljudi koji su danas 20 godina trebati raditi 40 godina. Ako neće imat, ako neće znati kako misliti, onda će biti lako zamjenjivi na tržištu rada. ih netko drugi, netko drugi ko će doći iz Filipina, jeftiniji možda. Jer je vremena i Uvodim, tako. <gles> Mariko. Mariko, metodologije povijesnih znanosti i možda etike u povijesti znastima. Rekli ste da je postoji razlika između reinterpretacije povijesti, ponovnog tumačenja, povijesti događa i povijesnog revizivan izbor. U, u čemu je ta razlika i kako se određuje što je jedno, što drugo, da li ste to određuje Temeljem svetunazarsko, svetunazor, da... Je... Je, vrlo evo, vrlo ćemo vam jednostavno reći. Povje, reinterpretacija povijesnih događaja je ovo što smo mi imali primjerice sa brojem žrtava u Jasenovcu. Dakle, mi smo gledali o 700 tisuća, o milijuni 100 tisuća i tako dalje, što su... Ili Auschwitz, mi ješto su bile ogromne brojke. Nemoguće je to, to bilo napraviti. I onda ste išli u... I, i, vratili ste se na početak i išli ste jedan na jedan. I danas je to 89 tisuća, vjerojatno će još nešto malo rasti, ali to, to, to, to, to, je, to je sada otprilike, otprilike taj broj. To je povijesni, to je uh, reinterpretacija prošlosti. Dakle, vratili ste se, našli ste neke nove uh, izvore, uh, mogli ste otići s jedne, s druge strane, pali su zidovi, otvorili su se arhivi, to je to negacija ili ono što imamo je da kažete to se nije dogodilo ili je stradalo 15 ljudi. Ili svi koji su stradali, stradali nakon drugog svjetskog rata. Što mi imamo ovoga ovdje. To je, to je vrlo jednostavna uh, razlika. Jel je, li, je li primjerice u Americi, ovaj slučaj sa jošačnim državama i njihovom paštu konflikracijskom. Sad se uklanjuju spomenici i tako dalje. I onda ovaj, Trump kaže da je to ovako istorijsko gledanje na povijest, da zašto onda spomenike i, i o mene. Ževođu Washingtonu, osnivaču države, i on je bio rogovlasnik. Je to, je da, ne, ne Ja bih rekao da ne zato što spomenici e, južnjačkim e, herojima nisu dizani 1865. godine niti 1868. niti 1890. godina nego od 1890. Kad, se, kad je donešen set zakona kojim je završena rekonstrukcija i kojim je jug e, trebao vratiti stanje e, koje je bilo prije rata. A, izgubili smo rat, ali ćemo, učiniti ćemo sve da bude kao što je bilo, kao što smo htjeli da bude, da smo, da smo ostali konfederacije. I ti spomenici su dizani tada, to su dizali ti ljudi, ti ljudi koji su puno godina kasnije gledali na konfeder, konfederaciju i ono što se događalo, ali su dizali spomenici svom vremenu, svojim zakonima, onome što se događalo početkom 12. stovnika. Nistojte spomenike počeli dizati eh, potopcijno. Svakako, a da, da. Dijelom da, djelom, da. dijelom da, dijelom da. Gledajte, prije, ja sam bio na sveučilištu u Đorđiji 2014. E, Imam sam predavanje o prvom svjetskom ratu i tamo sam između ostalog spomenuo i supila, vjerojatno. Ovaj, kad hodate kampusom na... Oni koji slušaju glazbu vjerojatno će znati za grad koji se zove Aten, Athens, Atena, tamo i u Đorđiji i slično, koji izgleda jako atipično možda bih rekao za, za čitavu tu veliku zemlju, državu, e, ali cijeli kampus, cijelo područje sveučilišta vam je sa e, natpisima u kojim se govori o ratu za južnjačku neovisnost. Oni čak ne govori ne o građanskom ratu, ne govore e, i to je e, recimo meni, ja sam dosta živio na jugu u Američkom, ali na sjeveru Američkog juga, meni je to već bilo malo pitao sam ovog kolegu koji tamo se notabene ima jedan kolega koji zna koji hrvatski predaje i odlično govori hrvatski i napreću digresiju naime i, i dobili su veliku donaciju i dolaze svake godine sa američkim studentima iz George u, u Zagreb i možete se pitati zašto se dogodilo jednoga dana njemu je obratio se jedan lječnik i rekao je da ima pismo bake na hrvatskom koje ne zna pročitati i ovaj mu je to preveo. I on ovaj je rekao, sjajno, koliko sam vam dužan. Ja rekao, pa niste mi dužan, ništa mi niste dužan. A ne, ne. I dao je ogromnu donaciju sveučilištu i zahvaljujući toj donaciji oni putuju tu i dolaze i sestrinstvo i porodiljstvo i razne ovoga struke dolaze u Hrvatsko. E, ali, evo, pitao sam njega, Kako, šta je to? Tamo je to još bilo tako. Znači, ili je baš u sjevern bio nevinašce, naš sve na tome? A, a ne, rijetko kada imate bilo koga da je nevim. I <gledan> je... trebala i odnosno crna radna Građanski rat nije bio zbog crneca. to je amen to death, to to su već kod ovoga, te interpretacije povijesti i kod valorizacije uriđenih povijesnih likova, ovoga, da se dotaknemo i tog našeg nesretnog Tita, kako, jer očito je dakle, dio povijesti i dio vrijednosnih sudova, kako, na primjer, takve osobe kao što je uh, Tito bio, odrije, odrediti koliko je njegov doprinos, a koliko su njegove, na primjer, mane. Naravno, kad se pričamo dakle, o Titu i trgu koji je sad maknut, Naravno da su se dogodili i ti zločini nakon četrdeset godine i naravno da je ti to znao za njih ali da li se ti može gledati samo u tom kontekstu i šta šta po vama određuje dakle vrijednost neke političke osobe dakle da zavređuje imena trgova dakle da bude cijenjen u određen evo ja ću vam odgovoriti ja sam već puno puta na neke načine kad se to vrtilo prije deset godina još govorio mislim ja bih se ako bismo mi primijenili to pravilo ja bih se mogao s tim potpuno složiti ali mislim da onda morate mijenjati i mnoge druge ulice dakle broj jedan, morate odmah promijeniti ulicu Andrija Hebranga, koja izlazi iz trg Titovoga trga, jer on ne može biti e, e, nevin u tom kontekstu. Mislim, I tako dalje. I onda, mislim, gledajte, ovo sa e, sedam sekretara, s koja je, čini mi se potpuno absurdno, ovaj, jer, e, jer oni su, oni su zaista bili, ono, ideologija i još, no, dobro, ovaj, e, e, Gledajte, ja sam kad se to, kad je sad ovaj zadnji val došao, bio sam na jednom sastanku, na jednoj večeri gdje je bio uh, Mate Meštrović, sin od Ivana Meštrovića. I Meštrović se sreo isto bio s Titom i dalje, ali onda poslije uh, ako se sjećate još 70. godina je bio ministar vanjskih poslova Hrvat, Hrvata i, i ako je postojala paralelna Hrvatska vlada, onda je on u njoj bio treći čovjek u Americi Hrvatskog nacionalnog vijeća i slično, Nije mogao više doći u Jugoslaviju i, i, i tako dalje. Mate Meštrović je meni sam rekao tada, to je bilo kod španjolskog ambasadora, rekao je pa ali kako ćete to mijenjati? Pa on je ipak svjetski državnik. I, I meni se čini da negdje po Dakle ako ćete gledati crno-bijelo onda onda će malo toga ostati. Mislim, uh, jedan kolega mi je rekao morate negdje podvući crtu, ali mislim tko određuje gdje se podvači crta. Zašto bi to uh, ovdje podvučena bila crta, a tamo ne podvučena crta, o komu to ovisi? O čemu to ovisi? Što je s Napoleonom? Da li Napoleon zavređuje? Napoleon je likvidirao, bog Napoleon je toliko Francuza stradalo i toliko je drugih ljudi stradalo. Da on, mislim, on je ultra zločinac po tom modelu. A ne da je celebrity do današnjega dana i da se po njemu zovu konjaci i, i, i slično. Ovaj. Tako da da je da, da meni se čini da je osim toga vi ste u Hrvatskoj produbili podjelosti. Jer ja mislim da ovo i danas u Pazinu se ne bi vjerojatno događalo da smo mi imali normalni odnos prema tom segmentu prošlosti. Kao povjesničar ja mislim da vam je ovo kao i s Masarikom. Masarik je, ako mjerite Masarika prije mjesec dana i danas, ja mislim da Masarik na Google ima nekoliko tisuća više uh, stranica koje su ga na različite načine linkale i Masarik je dobio novi duh dah života uh, sada isto se dogodilo s tim ovoga, uh, isto zavilo s Titom i, i on dobiva život aktivne, aktivnog političara zbog uh, načina na koji mi imamo politiku prošlosti u ovoj uh, zemlji. E, I ja ne vidim kom to može e, biti osobito e, u interesu, jer ne vidim što se s tim, e, što se tim osobito e, postože. A to je kao neka svjetska pošta. Britanci su se sad sjetili da bi u Bristolu Wilsonvu zgradu, sveučilišnu, promijenili ime. Roadsa, sa da skvera. A koja je uloga Nelsona u Britanskoj povijesti nije baš... Da, ali mislim, to vam je, da li, li Mendela, uh, da li je Mendela Mende, imao spomenik naravno i u uh, Londonu? Dakle, znači, uh, Nelson, Mendela je, uh, je li on samo za spomenik? Je li on samo borac uh, za slobodu? Je li, ja mislim da, da ga kod nas proučavam. Nelson Mendela je, s Rusima su surađivali, mislim, Afrički nacionalni kongres je bio... Uh, ruski saveznik, oni su imali kampove za obuku uh, na Krimu, no? gdje je bilo najjužnije još, i tako dalje. Tako da, zati, to je, a, a evo tamo je sada spomenik. Uh, ta, tako da, ako ćete imati taj, uh, ta mjerila koja imamo, koja smo mi ovdje preuzeli, ona su isto tako parcijalna, mislim, i drugo, ono što je meni potpuno absurdno, dakle, vi, mi smo skloni jako glumatati uh, da nešto što je crno, nije crno nego da je bijelo to je mene recimo to najviše smeta evo recimo me smetalo me s ovim pozdravom za dom spremni zašto, mislim, oprostite ako, ja mislim da se Pavelića može na sve načine kritizirati, ali zašto mu uzimat da je on izmislio taj poziv on je to izmislio, to je zaista njegov proizvod bio i zašto takvu politiku ja mislim da je to sve na Evo, a, a, htio sam jedno neozbiljno pitanje i jednu, zapravo, ilustraciju. E, ilustracija je sljedeća, najme, ja radim sa samom radi predsjednjica ja sam Karlovačkog i počeo je ja jedan razgovor na nekakvom radnom sastanku nešto oko tih političkih stvari i sad je bilo e, kao Zagreb, pa promijenili trk, a i u Karnicu su promijenili isto to i prije Zagreba, i onda je predsjednica u jednom trenutku rekla ne, više, ništa nećemo mijenjati, samo nemojte više o tome razgovarati. Sad je počelo taj nejakav potršok. To je jedna ilustracija zapravo kako politika doživljava tu igru sa svim tim. A druga stvar, ne jaš bilo, ovaj dana je igla informacija da su Amerikanci otvaraju te svoje arhive a ona Titova dva prsta pa jesu pa nisu pa 180 cm pa je pravi Tito bio 160 e, Šta odzbiljno povestiš kažete Gledajte, ja nisam ja se stvarno gleda o, meni je doktora bio tač 35 ta 55 pa onda od 55 do 63 sam radio i ja ste dokumente gledao različite e, oni su se zaista stalno bavili da li, ka, da li će on pre, koliko će živjeti a, Jel bolestan i tako dalje to su uvijek u analizama ali nikada ni jedna slutnja nije bila e, ovog što se kod nas, jel mi smo i film imali onaj o prvom svjetskom ratu e, gdje se nagađa da je on rus, ali kad su vam bile demonstracije na trgu maršala Tita u Zagrebu kad su slovenci došli, slovenci imaju isto jednog kolegu koji je e, bio u komunizmu direktor muzeja pa je onda promijenio stranu ovoga, on je govorio na trgu i rekao je Uh, a tako malo znamo o tom čovjeku čija je mama navodno slovenka, a otac hrvat. I onda je naša publika počela vikati Rus, Rus, Rus, mislim, ali mislim, čak da bi, to, i ono što vrlo često ja govorim studentima, uh, od, od, od tim svim tezama što, što je Tito, od koje je meni najdraža, apsolutno tada je... Uh, to je bila četnička propaganda kad, kad su Britanci promijenili mišljenje da je Churchill Titov da je Churchill, Churchill Titov otac Winston Churchill je Tito otac sa poljskom poljskom groficom, nekakvom anom, što je teoretski moguće, ovo imamo 17 godina kad se Tito rodio, ako, ako je i tako, jer je, jer nisu, za, zašto, zašto su Britanci promijenili stranu i više ne podržavaju kralja, nego su, nego su počeli podržavati partizane i slično. To je najbolja od svih tih, Rusa, ovih, onih, ali mislim, gledajte, kako to izgleda, mislim, da on je otišao. Kud je on otišao? On je od 1914. godine u Zagrebu u Kasarni. Čeka raspored jer počinje prvi svjetski rat Njemu otac dolazi iz Zagorja u Kasarnu. I onda on odlazi i vraća se za koliko godina Koliko se ljudi promijene za pet godina? Ja svi umru ovoga za pet godina. Mama mu je umrla. Ja, su svi drugi umrli? Pa nisu umrli. Pa ima bračevaljva nekakve, mislim, pa ima ljudi, pa onda neki rođaci su pomagali i skrivali kad je bio ilegalac i tako dalje. Pa ne možete pa ne možete, nestrat, ne možete se uzeti nečiju i glumiti, onda odlaziti još na to svo, vaše rodno mjesto i reći ja sam taj, ja mislim, pa kako bi to izgledalo? Pa kako, mislim, ko, koja, koja glumačka tehnika bi to osigurala da vi tako izgledate? To je nemoguće, to je neizvedivo. Tako da, uh, osim toga, što bi to, da se to čak i dogodilo, da je on Rus, Šta to z, u konačnici zapravo onda nama sve dalje mijenja? Da, Prima ja, sam da, da je ona emisija, to je ona zapravo, rješila problemu našeg očina. Kad ste vidjeli da je to dovolu ustaški pozdrav, i nakon toga Olmo Prenković i odma, uh, naša predsjednica mijenjuje poču, da to je to. Jel ste im savjetnik sada u učinu? je to rekao, puno se na ovu našu sadašnju povijest u... od 1990. prema politici, ako nije predsjednica Republike nije promijenila mišljenje predsjednica Republika je iza toga još rekla uh, da neki povjesničari kažu jedno a neki kažu drugo. Ono što je problem i što sam ja rekao kratko u toj uh, emisiji na početku, problem je i to je problem struke, ali to je problem naših strukovnih organizacija a mi imamo uh, evo reći ću ovako uh, čak je i sudac Turudić reagirao u zaštitu su, su, sudstva hrvatskoga pravosudnog sustava, a, nakon a, izjave preznici Republike oko pra, ovog procesa protiv a, INE i sl. Ali Hrvatske strukovne povijesničarske organizacije nisu, ne da nisu smogle snagu, to je pitanje bilo postavljeno ispred njih, ali članovi Nacionalnog odbora za povijesne znanosti nisu smogli snagu da kažu mišljenje o tome što je jedan admiral izjavio da je povijest i onako ideologija i da povijest, povijest u razredima trebaju predavati ofici, ovi e, e, dragovoljci ili časnici. To je, po mom mišljenju, ogroman problem i to su, dakle, naše povijesničarske strukovne organizacije u kojima sjede ravnatelji instituta, ravnatelji različitih institucija, nisu imali snage to su E, u takvoj sredini i u takvoj atmosferi ne možete očekivati dobro stanje za povisničarsku struku i zbog toga je moguće da vam se onda kad se pojavila ta ideja da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav, o čemu nikad, nikad, nigdje niko nije govorio, i opće ni bilo to pitanje i slično, ovoga, da vi imate povjesničare koje o tome svim ne znači žele izjasniti, ili koji potvrđuju da je to tako, ili imate neke druge znanstvenike koji pišu znanstvene radove u tome gdje će dokazati, da bi dokazali da je to, imate jednu muzi, muzikologinju koja je o tome pisala, možete pročitati te njezne primjere, ovoga, pa ćete, mislim, pa probajte ih naći, ali dobro, ovaj, uh, to je problem meni se čim da je to ogroman problem to je problem struke generalno a to je povezano sa onim što sam vam rekao o potrebi reforme obrazovanja dakle kad biste vi imali novinara onda ili kad biste imali nekoga ko razmišlja 1 plus 1 onda bi on postavio a u Hrvatskoj je drugo pitanje ključno pitanje sve vam je dobro na prvo pitanje ako postavite drugo pitanje često vam se kompletno konstrukcija sruši i to je to gdje je, gdje je to stari Hrvatski pozdrav? U kojem dokumentu se spominje taj stari Hrvatski pozdrav? Zašto nikad nitko ranije nije govorio o tom pozdravu? Zašto nigdje to nemamo zapisano? Ne možete onda imat pojesničare koji će reći, mislim da je, to, da je to tako. Ili neki kažu, neki ne kažu. Nije istina. To nije istina. To vam je ono što ste vi pitanje. Istina je samo jedna. To nije baš tako jednostavno, oko jedna istine, ali, je... ali u ovom slučaju je, je... mislim, to, to je jednostavna stvara. Uh, ono što je najbesmisleno, da smo se mi s tim iscrpljivali, da smo mi o tome vodili rasprave, da ste vi imali o tome podjele u struci i da imate struku koja ne može čak stati u vlastitu obranu vlastitu obranu, vlastite minimalne, minimalni pravila. Imamo deset studija povijesti u ovoj zemlji, deset deset imali smo dva, a imamo manje đaka i e, imati ćemo još manje aka nego što smo ih imali. Zašto to radimo? Što je onda smisao te struke? Ne <laughs> Broj pismenih. A dobro, danas su uglavnom ljudi pismenih. Samo oni. 1947. godine u Hrvatskoj je bilo 18% nepismenih. U Hrvatskoj. Ali je bilo 76% onih koji su imali osnovnu školu ili manju. Ukupno. 76%. Koji su imali dva razreda osnovne škole, koji su se znali potpisati, koji su imali možda osam razreda osnovne škole, ali ili št, koliko god je osnovna škola tada se broja tako da znate, mi smo bili vrlo prije 80 godina mi smo bili sasvim drugačiji svijet i prije 100 godina. Evo, gospodine. ne znam zašto se sad rodi, go, kaže se, o tom pozdru, priča se o točom, da pomalo, kaže se da to znači takav. da je ne znam da li, se mi tražite, jedan od da se daže pred. Da je na naše društvo time bare, je možda zato što u stvari nismo adresirali ono što je osnovno. Uh, mi pričam o tim generalnim stvarima, nema sloge o tome, zato što u stvari ne postoje najprije ostali dokumenti koji se meniče. Prvim, koliko je dokument postoji u Hrvatskoj, ne postoji popis za rata u ratovog, resprve, resprve. Koliko mi je poznato, ne postoji ni popis nestalih osoba, nije živarno, uh, uh, kako se poču, pa uh, okay. nema popis, ne postoji u Hrvatskoj, ne zna se koliko je u dok, ako kuzite primjer Kosova, znate da je Natoša radila tamo sa, sa nekim urodnicom, uh, izdali i kosovsku knjigu u je za svaku osobu prerobijena, i toga je na, prijeklo, na tri jezika objavljena serija knjiga koja, koja daje ne samo ime, nego mjesto gdje je o čovjeku bijen, okolnosti u kojima je ubijen, uh, podacije obitelji, što je radio, ko su um, mogući počinutili, tako da vrlo detaljan, povijesni dokument. Ono što meni nedostaje u Hrvatskoj su neki takvi detaljni radovi koji mogu na vrlo jednostavno način u stvari reći, ne znam da je to možda, pristao što kaže samo jedna istina, nije vjerojatno samo jedna, ali kontakt one da bi na neki način pokazalo puno detalji, možemo reći ok, sa te one generalne stvari kao da li je pozva ovako i onakav, možemo na taj način. To znači pitati za tranzičnu pravdu. A, to je bilo jako moderno možda prije 10-15 godina, sve ne je nestalo, nema, nema nimdje, mislim ono. Vesla e, se time, bar u Zagredu, malo je malo je grupa ljudi, ima nekakav balkanski, balkanska, balkanska mreža ljudi koja se bave time, ali u biti javnom diskursno postoje, niko u tome ne radaš. E, što mi ste o tome, kako su nade za to, i jedna od odloga zašto u tome razmišljamo u stvari, nije samo nače ovaj zadnji rat, nego je onak preto, ne znači što, zašto mi je tako puno ljudi sve na basenu sa brojkama, krasjenovac ili jedno, ili društvo druko. I to zato znači što ne postoji niti popis, koliko mene pozna, to pričete bolje znati, uh, mjesta, na primjer, gdje su počinjeni zločine. Bez obzira na čini zločine, da li su četnički, ustaški, partizanski, nije li. Ja mogu reći, za znači mređe druge srugata, moj tata je vrlo na primjeru, bilo je... Uh, Usko. Da. Za malo je... Iz, iz, iz... Aha. Da, nekaj, neću još reći na tvoju stranu. Bio je malo vjerit. Uh, to postoji kao priča u mojoj obitelji. Ali, poti toga što ne postoji nekako koliko meni postoji, ne postoji nekakav regista, uh, nečeljač koji bi bio pristupačan svima, bilo bez ozgleda u štapovnoj formi, koji je ozgleda da je... Uh, Ni znam da je za mene ljudi ovo više države, povijesni izdavački zavod u Beogradu da je izdavao knjiga, da su bile, naravno, naravno, na jednu stranu, ugovorili su istim koje je, sam se izjedne perspektive. To je možda, možda od toga se početi, ali čini se da nedostaje znači, ovaj nekako nadgradnje, ono što se sad može za sa nekakvu distancu postojeći. Znači, htio ja sam vam stvarnit, ima više nekako možete uzvoditi. Izvolite. Vidio sam da ste povezani sa, sa ovim zajedničkim a, projektom korekno zajedničke povijesti, to je nevada organizacije iz Brčke. Uh, nisam, nisam, nisam. Ok, nisam si, ali i tako čak se. Da, da. Okay, ako, ako želite možete zvjastati. Uh, da li mislite da postoji nekakav potreba za tako nešto i u Hrvatskoj ili... Možda, možda da, možda... Nisam, nisam ovoga, nešto znam o tom projektu, ali nisam ovoga sudjelovao u tome ja. Uh, što se tiče ovoga prvoga, uh, uh, mi ovdje imamo uh, ili ne samo mi ali na ovim prostorima pa i drugim prostorima ono što se zove competitive victimhood dakle a, i to vam je dijelom povezano s tim zbog čega mi nemamo jasne popise a, bilo kakvih žrtava ako imate popisa žrtava onda ne možete tvrditi da je stradalo između pola milijuna i milijun ili 400 tisuća ili, ili 300 tisuća i tako dalje iz druge strane a, mi imamo tu jednu perverznu a, potrebu da kažete a, ako, je, ako je poginulo više vaših onda je nešto vrijednije i ne znam, to dobiva na nekakvoj težini i zapravo tu licitirate s tim. Vi kao da želite da je poginulo pola milijuna ljudi, jer onda je to nešto ne nemam pojma, tako da. U isto vrijeme, ako biste objavili popise takve, onda vam prestane rasprava, onda ne možete se trgati na isti način. Onda, onda ta rasprava se dovede na razinu da, da tu imate onda e, cizeliranje i nekakve sitnije rasprave i stručne rasprave, nema, nema velike e, politizacije. Na ovaj način na koji mi to vodimo, zato sam vam ja rekao nekoliko puta da imam dojam da se ne žele riješiti stvari. Da se stvari žele riješiti, onda vi ne biste imali deset studija povijesti, a nemali popis žrtava e, nestalih iz ovog rata, žrtava iz ovog rata, nestale iz, e, iz jadovna i tako dalje. Evo, to je zbog toga. Meni se čini da je to zbog toga. S druge strane, država neće ništa riješiti u takvim povjerenstvima povjerenstva, e, možete stvoriti povjerenstvo tako da imate institut koji će onda imati zadaću da u roku pet godina dođe do određenog e, rješenja načina. Mislim, pa ljudi rade na, na ljekovima, pa ja mislim da se može prebrojati e, ne, ili da se nešto u, u povijesnim znanostima može, može pronaći možda malo jednostavnije. Ili ne mislim da treba to mistificirati sve. Nećemo nikad doći do potpune istine, ali mislim da je to bolji početak nego da da neprestano vrtite priču bez ikakvih stvarnih pokazatelja. I dok je to tako, nema, dakle nema želje da se dođe do istine, nego vam je to zato u političkom diskursu neprestano prisutno. Što se tiče tranzicijske pravde, tranzicijske pravde, mislim da ja mislim da je ta bitka ovdje izgubljena. Ja mislim da je od mnogih sustava koje mi imamo ja evo da sam danas u Zagrebu bio bih na jednoj večeri gdje ima puno liječnika i ti liječnici često slušaju pravnike i onda svaki put kažu mi smo grozni ali prema ovim sudovima smo suka <laughs> tako da i mislim da tu teško možete neke da ćemo tu teško moći neke stvari očekivati osim toga mi nismo niti dakle mi nismo ovo, ništa što se u Hagu događalo, nismo slušali nismo htjeli čuti, nismo nije prenošeno, mi to nismo proradili, dakle nije bio cilj da se poruka pošalje taj sud sam je imao brojnih svojih promašaja i stvari koje su bile problematične i drugo mi, mi ništa danas nismo bliži tome da kažete da su sudovi dobri, jedino kad kad je onako kako ja mislim ako presudi kako ja mislim da je bilo onda je sud pravda ako nije onda ništa ne valja mislim i, i to je tako ili uvijek je netko na nekoj strani i tako da Kako sad sa Slovenijom imamo ovaj problem jer je sud presudio bolje nama nego što smo mislim sad ne znamo kako ćemo izaći s toga ali Evo, samo da završimo rasponu, na kraju samo pitanja, ako možete, mada se to vrtilo po medijima, prokomentirati smrt Slavka Gostane, pošta je bio je tu prije skoro manje od godinu dana, tu imamo svoju promociju knjige I, i kako vi komentirate njegovu vrijednost za hrvatsku povijek i komentirate što, pa kako Karlovački tako i, i hrvatski, Ovoga, ako ikad bude bio nekakav transkript ovu rečenicu nećete staviti, ja sam bio, ja sam u dosta lošim odnosima sa, sa Ivan Golštenom, to sam vrlo, vrlo blago sam to rekao, tako da ovaj, eh, a, a to se onda malo prenijelo i na eh, ostale članove obitelji. <laughs> ovaj, eh, međutim, ja sam na Slavko Golštenu nešto napisao i mislim da taj dio mogu zaključaka eh, podvući. Ja mislim da je on E, dakle, bio vrlo talentiran, napravio je različite stvari koje su bile vrlo uspješne. E, kao izdavač je bio, e, imao je sjajan osjećaj. E, ja sam samo kratko spomenuo, ali znate, njegova e, rukopis e, Moskovskih dnevnika od e, Veljka Mičinovića, e, ambasadora u Sovjetskom savezu od 56 do 58. godine, je doživio, neplanetarni, to je bio e, takav uspjeh da je, e, meni pričao jedan e, bivši jugoslavenski diplomat, e, kako mu je Veljko Mičinović rekao, svaki puta kad bi ga vidio, nego Jel, imaš ti nekoga kom trebaju juan, neka dođe, po, jer je knjiga prodana u Kini, jeli? u Kini je tiskana u ogromnim nakladama i ti juani su samo pristizali i ovaj nije imao gdje ih potrošiti, pogotovo u ono vrijeme i rekao je, neka dođe samo, ja ću prodati ako nekome treba, a i ako neće kupiti, ja ću mu dat sve jedno, jer je toga bilo puno. Međutim, nije to bila jedina i sa Kišom i tako dalje, on je tiskao različite ozbiljne, dakle, vrlo ozbiljne knjih Dojčera, mislim i tako, možda Dojčar nije bio njegov, ali različite ozbiljne knjige koje su, što je bilo vrlo važno za za, za našu kulturu generalno, jeli, napiso je ovu četresetprvu što je u publicističkom smislu, ja sam tad bio u, u ovoj žiriju jutarnjega uh, uh, lista, uh, publicistički je to jako dobra knjiga, mi nemamo u, u Hrvatskoj puno takvih uh, knjiga. I ono što se meni čini e, da je čini on, a otprilike sam slično govorio kad se 90. godina e, o nekim stvarima, kad je govorio jedino Duško Bilančić, drugačija priča, ali e, on ima hrabrosti o nekim stvarima govoriti i bio je dovoljno hrabar u nekim stvarima ući u raspravu. I knjiga njegova koja je napisao Jasenovcu e, ovaj, e, je nešto recimo što ja ne bih mogao pisati zato što meni to ide užasno živce. Dakle, neke stvari mi idu toliko na živce da se ja ne želim tim baviti. Mene to zamara ili ne želim se uzrujavati. I u ovoj emisiji kad sam bio, mene ja, na, na, na, na, to opteretime, onda cijeli dan ste nešto će vam se neugodno događati na kraju tog dana i mislim to vam kada kada na živce mislim. On, on, je, on je napisao knjigu koja je bila baš onako kako publicisti rade. Dakle, pojavilo se nešto u javnosti, on je u kratko vrijeme reagirao knjigom na, na to, na te pamflete što su se zbivali i to je vrlo važno. Mislim da je to za Hrvatsku silno, uh, silno važno. U tom smislu se dogodila, da on je bio vrlo važna uh, uh, figura. Uh, je neke druge stvari i ovo što je sa Ivom radio oko, uh, uh, oko Titove biografije i, i tako dalje to je važno, mislim Titovih knjiga o Titu će biti još i, i, i drugih, bila je važna jer na hrvatskom jeziku uh, mi nismo imali od hrvatskih autora ni jednu knjigu o Titu 40 godina. i sada su svi novinari krenuli biografije o uh, Možda će neki noveljer i pisat, ali mi smo, znate, mi smo, Sloven, preveden je Tito i drugovi od, od Slovenca, preveden je ovaj Pera Simić uh, sa Srpskog, odnosno objavljenje sa Srpskog, ali mi nismo imali hrvatsku knjigu o, o tome. I mislim da vam je to, to mi je isto pokazatelj historiografije. Dakle, imate deset studija povijesti, imate važnu, po, najvažniju povijesnu ličnost zadnjivstvog sljedeća i onda nemate nikakvih radova tom To vam nešto pokazuje o... Dakle, a zašto to radite onda? Mislim, ako studirate medicinu, a nećete se samo baviti plastičnom kirurgijom. Mislim, dakle, možda ima nekih drugih važni stvari u koje morate ući. Ja tako vidim i našu struku. Struka mora ulaziti u ozbiljne probleme koje tište društvo danas. Zato bi trebali re reagirati na popisa, popisa žrtava, ako je to problematično. I zato bi trebali govoriti o, i o Titu i ovim drugim stvarima, ako je to u društvu problematično a šutnja ili bjeeg od toga zapravo vam onda otvara situacija da je, da bude ovako kao što nam je kao što nam je nažalost. Profesore hvala lijepo, hvala publici ja to da na 12. 10. četvrtak, dakle isto u 19 sati nov pol kap USA Denison Kuljišom, pa evo za zainteresirani. Ja se želim Ne, ne pijem. budemo svima imaju da da to se toga rekao okay. da se potrebno distancirati od svake police. Okay. I, znaš što je gira za gledatko, da će se za poslačiti. Ko? Pa ja, do... e, ne, ne, ne znam, evo da možemo ga pitati na piću, na čaju, evo. To, ne znam, stvarno. Zašto nam najavljete ništa na... Kako ne? Kako ne? Volim se. Pa što ne snim? da da da da sam preseljeno da ja se čekam oko mene pred